Què escou? El programa de Ràdio Pinsenia, on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Concert al Rocaus Aquest divendres, l'Ateneu Popular Rocaus de Sallent organitza un concert de taquilla inversa amb el grup de punk A la Merda. Tots els beneficis aniran destinats al col·lectiu La Fumera, que recentment ha patit un robatori. El concert serà a les 8 del vespre a l'Ateneu Rocaus. Xerrada amb Amadeu Caselles. Aquest dissabte, a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, l'Assemblea Antirepressiva del Berguedà organitza una xerrada a les 12 del migdia amb l'express Llibertari Amadeu Caselles sobre les morts en estranyes circumstàncies a les presons, les induccions al suïcidi per part dels funcionaris i els muntatges policials. En acabar, es farà un dinar popular. Us hi esperem! La xarxa de Supermoto del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat.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 diumenge de cinema a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. Aquest diumenge, a les 7 del vespre, es farà un passi del documental Que era una ferreteria en Andalusia, que tracta sobre els anys que Joe Estràmer, vocalista dels The Clash, va passar en un poblet d'Andalusia. Ens hi trobem. I fins aquí, Què es cou? Juntes creem xarxa.